ויהי לאסע חיל, נושא צינה ורומח מיהודה שלוש מאות אלף, ומבנימין נושאי מגן ודורכי קשת מאתיים ושמונים אלף, כל אלה גיבורי חיל. ויצא עליהם זרח הכושי בחיל אלף אלפים, ומרכבות שלוש מאות, ויבוא עד מרשה. ויצא אסע לפניו, ויערכו מלחמה בגי צפתה למרשה. ויקרא עשה אל אדוני אלוהיו ויאמר, אדוני, אין עמך לעזור בין רב לעין כוח. עוזרנו, אדוני אלוהינו, כי עליך נשענו, ובשמך באנו על ההמון הזה. אדוני אלוהינו עתה, אל יעצור עמך אנוש. ויגוף אדוני את הקושים לפני עשה ולפני יהודה, וינוסו הקושים. וירדפם עשיו העם אשר עמו עד לגרר, ויפול מכושים לאין להם מחיה, כי נשברו לפני אדוני ולפני מחנהו, וישאו שלל הרבה מאוד. ויקו את כל הערים סביבות גרר, כי היה פחד אדוני עליהם, ויבזו את כל הערים, כי ביזה רבה הייתה בהם. וגם אוהלי מקנה היכו, וישבו צון לרוב וגמלים, וישובו ירושלים.